У мене почалася гарячка, я провалявся три доби в ліжку і ні на хвилину не переставав думати про Покуцького. Це був єдиний чоловік, який міг би мені простити найтяжчу помилку. Я не раз приходив до нього в такі хвилини, коли його з усіх боків цькувала біда. Але й тоді він радий був зустрічі і все відкладав, щоб допомогти мені. Мене підняла проста думка – поїхати до них. Адже не за горами, поїхати, одвести продуктів. Опріч того, спроваджу своє слюсарське начиння. І взагалі не завадить відпочити, бо чого доброго, справлю новосілля на цвинтарі». Я згадав про листівку, захотілося глянути, бодай краєчком ока. Терміново просимо сповістити, чи проживає в Колобродах родина Дмитра повсюди, який є року народження 1864-го. Син Пантелея. Розшукує. Цікаво, скільки разів перечитав ці слова Гривастюк, якому адресована листівка. Особливо останній. Радник державного секретаря. Я придивився до Залізького штемпеля. Листівка надійшла сьогодні. Дарма, що був злодій, Аби тепер козак, сказав я про себе, але до Львова все-таки поїду. Микола чистив револьвер. «Підкинеш завтра до залісся?» – спитав я, дивлячись на револьвер і відчуваючи шум у вухах. «Дай подумати!» – Микола машинально погладив лисину. «Завтра? А що сталося?» Ці дурні запитання мені надоїли. «Що сталося? Що сталося? Виїжджаю до Львова» бо від злидоти вмирає мій майстер Покуцький. Ти вже носив би бергамона чи вінкерса?» Микола взяв із пушки цигарку. «Дай на вогню!» Солодко склепівши повіки, він глибоко затягнувся. Потім очікувально втупився в мене очима. «Сідай, Прокопику!» «У державному об'явився мій родич», – повідомив я. «Завадович? Отож!» «І що? Нічого? Ти донині не знав?» «Цим можна скористатися?» – запитав я. Микола мовчки витарав колодчем руки, ніби не чув. «Наскільки мені відомо, – сказав я, – Йосипа вбили в Кракові в 14 -му. Він злигався з бандитами. Я розшукав у Львові його товариша, той клявся на чому світ. Демагогія. Звідки Микола все знає?» «Пригадуєш, як він приїжджав?» Я заходив по кімнаті. Мама розчиняла на хліб, пекла пампушки. Батько діставав з-під віконня бутель вишняку. «Яким Йосип тобі здався у ті роки?» «Було щось, щось священницьке». Батько ніколи не відмовляли йому, коли він просив грошей. «Родина?» – Микола перебрався на канапу. «Як-не-як, братів син», – додав він – запускаючи пальці в бороду. «Вважаєш, що коли буде потрібно, можна просити заступництва?» «Про копику», – розсердився Михоло. «Якщо ти не можеш полагодитися сумлінням, то...» – він повернув голову до вікна. «То не питай, бо гірше ж для тебе. Крім того, крім того у 24 роки вже дещо треба розуміти і бачити. Якщо на те пішло, ти і так за стіною. Чого забігав?» «Гривастюк», – почав було я. «Що, Гривастюк?» «Нічого. Кажеш, мені 24 роки. Я не збагну. Чого ти хочеш?» «Жалить, Миколо, жалить за життя!» Микола поплескав по тилицю, далі суворим поглядом зміряв прямокутник вікна. «Звертати на вік нема чого», – сказав я. Нині долю планети вирішують безмісклі діди. Ти твердо надумав їхати? Відвезу продуктів, бо на пошті сам знаєш. Розкрадуть і треба привезти свої речі. Чекай мене десь перед третіми півнями. Надія була, що із Залісся до вигнанки дістануся поштовою таратайкою, а там, можливо, щось зустрінеться на Львів. Але пошту відправляли раз на тиждень – і на два наступні рейси місця замовили січовичини. Турку ж кирився Микола, здай мішок експедиторові і не мороч собі голови.